завданням якого була боротьба з ідеологічними диверсіями. Створений у 1967 році, цей підрозділ був серцевиною комітету і головним інструментом боротьби з дисидентами та інакодумцями. У 1989, коли дисидентство переросло у масштабний суспільний рух, Чекісти втрачали цей інструмент. Замість нього 5 вересня 1989 року колегія КГБ СРСР сформувала новий структурний підрозділ – управління захисту радянського конституційного ладу. Цікавим є обґрунтування необхідності його створення – Радикальні зміни, які відбуваються у СРСР, міжнародний клімат, що міняється, нові стратегія і тактика підривної діяльності спецслужб капіталістичних держав і закордонних антирадянських центрів, диктують потребу переходу в організації контррозвідувальної діяльності від концепції боротьби з ідеологічною диверсією супротивника до концепції захисту радянського конституційного ладу, яка повною мірою відповідає завданню побудови правової соціалістичної держави. Кінець цитати. Нове управління мало виявляти і припиняти підривні акції, скеровані на ліквідацію радянського суспільного і державного устрою, сприяти чекійськими силами і засобами нормальному функціонуванню конституційних структур державної влади». Кінець цитати. Даниною новим політичним віянням стало завдання – захищати політичні і особисті права та свободи громадян СРСР. А в силу політичних обставин, чекісти змушені були погодитися з ліквідацією одіозного П'ятого управління, яке геть не вписувалося в нові реалії гласності та перебудови. Проте вони сподівалися, що все обійдеться лише зміною риторики – і новостворене управління 3 виконуватиме необхідні їм функції політичної поліції. А що такі функції вкрай потрібні, вони не сумнівалися. До кінця року хвиля оксамитових революцій через вуличні демонстрації та вільні вибори позбавила комуністів влади в Чехословаччині, Польщі, Угорщині, Німеччині, Румунії. У наступному, 1990-му, вона могла увірватися в Україну. Адже на цей рік було заплановано перші в УРСР демократичні вибори до Верховної та Місцевих Рад. Кінець КГБ 1990-1991 роки. У неділю 21 січня 1990 року відбулася найбільша акція українського національно-демократичного руху. З нагоди річниці Акта злуки Української Народної Республіки із Західноукраїнською Народною Республікою на вулиці вийшла небачена до того часу кількість людей. За різними підрахунками – від 500 тисяч до 5 мільйонів, які вишукувалися в кількасоткілометровий ряд і об'єднали столиці двох державних формацій 1918 року – Львів і Київ. За ідеєю, акція нагадувала проведений кілька місяців перед тим масовий захід під назвою Балтійський шлях. У ньому взяли участь близько двох мільйонів активістів, які сполучили столиці трьох балтійських республік. Тож чекісти знову не зуміли завадити поширенню ідей. Навіть здобувши досвід спроб блокування балтійської акції, в Україні вони також виявилися безсилими, хоч намагалися. «Із урахуванням особливостей оперативної обстановки в області», писали житомирські чекісти, «наявної інформації про прояви і задуми націоналістичних і антисуспільних елементів, управлінням КГБ застосовувалися засоби для локалізації акції». Кінець цитати. Арсенал залишався традиційним. Профілактичні бесіди – погрози, розмови з керівниками підприємств, які мали пильнувати, аби їхні робітники раптом не з'явилися у вихідний день на вулиці поблизу маніфестантів. У деяких місцевостях таким чином вдалося частково завадити проведенню акції. Але не зупинити її. Із західноукраїнських областей їхали автобуси з тисячами людей, які будували ланцюг у районах, де бракувало місцевого населення.